Ist ein Gespenst? Das einzig behördlich zugelassene s c h l o s s g e s p e n s t mit einer rostigen Rasselkette. Ja, ja, genau so steht es auf s c h l o s s b u r g e c k hoch oben in der dicken hölzernen Fledermausturmkammertür eingebrannt. In jener Kammer hause ich in meiner alten, vermoderten Holztruhe. Aber verrate auch mal, warum du seit über vier Jahrhunderten in deiner Truhe haust. Ach, das kann getrost verschwiegen werden. Nein, dein dunkler Punkt darf nicht verschleiert werden. Denn vor über vierhundert Jahren lebte auf b u r g e c k der glückliche Ritter Balduin, der für sein Leben gern Karten spielte. Unglücklicherweise mogelte der Glücksritter so heftig drauf los, dass ihn schließlich irgendein empörter Mitspieler an einem Freitag, dem 13. um Mitternacht, in das Gespenst Huibu verwünschte. Ja, ja, ja, ja, vermaledeiter Spielverderber. Tja, seit dieser verhängnisvollen Stunde begann Huibus Dasein, in welchem er fortan allnächtlich zur Geisterstunde Ruhelos umherspuken m u s s t e War es so gespenstisch genug? Einfach grauenvoll. Und voll Grausen verließ auch ein Bewohner nach dem anderen das Schloss, bis nur noch der letzte Kastellan übrig geblieben war. Und dieser alte Kauz fürchtete sich schon lange nicht mehr vor Huibus dreisten Geistereien. Doch dann erschien mein Freund König Julius der Hundertelfte auf s c h l o s s b u r g e c k Augenblick mal, Huibu. Du hast wohl ganz vergessen, d a s s du anfangs gar nicht so gut auf den neuen Schlossherrn zu sprechen warst. Indes, weil mich der gute Julius zu einem königlichen Nachtmahl eingeladen hat, konnte ich nicht umhin, mit ihm Freundschaft zu schließen. Bald darauf hatte seine Majestät die bildschöne Prinzessin Konstantia geheiratet, und von nun an zogen die vier vereint durch die Geisterstunden, wobei das tollpatschige Gespenst von einem Schlamassel in den anderen tappte. Allein ich habe mich stets aus jeder Patsche herausgewunden. Ja, das ist freilich wahr. So wahr wie mein Spuk mit den Irrlichtern im Moor. Erwartungsvolle Spannung lag über dem nächtlichen s c h l o s s b u r g e c k Hunterbunte Girlanden schmückten den weiten Hof, und auf der höchsten Fledermausturmspitze flatterte die Willkommensflagge im Wind, während unten auf der herabgelassenen Zugbrücke König Julius mit seiner Gemahlin Konstantia und dem alten Kastellan aufgeregt hin und her wanderte und ungeduldig den Berg hinabschaute. In meiner goldenen Krone, jetzt stehen wir seit einer Ewigkeit und warten vergebens. Womöglich ist dir ein Unglück zugestoßen, Julius? Selbiges würde ich auch befürchten, falls man mich als Kastellan befragt, Majestät, denn die Turmuhr schlägt bereits Mitternacht. Was stiert ihr so sehnsüchtig hinab ins Tal, Julius? Hier hinter euch jubelt mein Geist vielmals, dass ihr das Schloss so prachtvoll geschmückt habt. He, he, du jubelst zu früh, Huibu. Diesmal ist der Festschmuck nicht für dich bestimmt. Verbiestert und verdrossen, ihr enttäuscht mich über alle Maßen! In der Tat, meine Wenigkeit hat alles eigenhändig für den Empfang dero-königlichen Schwiegermama vorbereitet, wie ich bescheiden verkünden möchte. Ja, meine Mama wollte uns heute Abend besuchen, aber bislang hat sie sich nicht blicken lassen. Grandios! Glorios! Wenn sie sich nicht blicken lässt, können wir doch frohlocken und uns allein das köstliche Mahl im Speisesaal einverleihen. u n t e r s t e h d i c h Finger weg! Sonst sind wir die längste Zeit Freunde gewesen, alter Freund. Leute und Majestäten! Bei meiner treuen Majestät, dort unten in der Ferne scheint und schimmert etwas. Tatsächlich. Dazu vernimmt man deutlich ein Geschrei. Große Güte, es gleicht einem Leuchtfeuer und klingt wie ein Hilfeschrei. Wer beschirmt und beschützt mich? Alle Wetter. Irgendjemand kommt i n Burgberg heraufgekeucht. Ich glaube, ein Unbekannter nähert sich dem Turm. Von wem? Der soll mich kennenlernen. Ich werde ihm den gebührenden Empfang bereiten, auf das er sich dorthin schert, wo der Kuckuck ruft und der Pfeffer wächst. Die Huibu! Nein, warte noch, Huibu. Leute und Majestäten, ich flehe euch an, lasst mich ein! Bitte verschone den Ankommenden noch eine Weile, liebes Gespenst. Es sei aber bloß, weil ihr es seid, Konstanz, ja. Ähm, <lacht> Majestät, mich deucht, der Unbekannte entpuppt sich als ein Pferdekutscher. Ah, verdammt, ich will ihm als schieläugiger Kutscher mit meiner Peitsche auf Trab bringen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Hui, Buuu! Dazu gehören zwei. Ich vermag. Meine Peitsche auch zu schwingen. Verkreuzt nochmal. Ich wollte diesen Daherkömmling ein wenig traben lassen. Stattdessen lässt er mich wild galoppieren. Heilige e i n f a l l Die beiden treiben wirklich Schindluder miteinander. Und unser übermütiges Gespenst hat wie üblich angefangen, wie ich betrübt bemerken muss. Aber ich geistere hier seit Urzeiten als vieläugiger Kutscher. Und jener ist Mamas Leitkutscher. Also, laß s den Mumpe, z u i b u Und machen Sie sich nichts draus, mein guter. Sie kennen ja unser vorlautes c h l o s s g e s p e n s t Verpatzt und vergnatzt. Jedes Mal, wenn ich so richtig losspuken will, vergällst du mir den ganzen Spaß, Julius. Ergebensten Dank für euer Machtwort, Majestäten und Leute. Vergebt mir meinen erbärmlichen Aufzug. Ich bin zerrissen und zerschlissen bis aufs Hemd. Was in aller Welt ist euch geschehen? Und wo habt ihr meine Mama gelassen? Ach, ich wage es nicht auszusprechen. Nur Mut, wir sind ganz ohr. Ach, es war einfach ungeheuerlich. Als wir so friedlich unten im Burgecktal durch das weite Moor fuhren, tauchte plötzlich vor uns ein flimmerndes Licht auf. Nichts Schlimmes ahnend, hielten wir es für euren braven Kastellan. Der uns mit seiner Stallaterne l ein Stück des Weges entgegengeeilt sei, um uns herauf zum Schloss zu geleiten. Ich bedaure aufrichtig, jedoch meine Wenigkeit war leider nicht zugegen, wenn mir die Bemerkung erlaubt wäre. Julius, mir schwant etwas. Das war g e w i s s jenes Malefizirrlicht aus dem Moor, das jedweden Reisenden ins Verhängnis lockt. Ja, das geheimnisvolle Licht schwirrte. Und flirrte vor uns auf und nieder, und als wir ihm arglos folgten, versank und verschwand jählings unter mir die Kutsche mitsamt ihrer hoheitsvollen Insassen. Allein ich konnte mich mit Mühe und Not vom Bock retten und auf festen Boden schleppen. Bei allem, was umgeht. Solchermaßen ist es schon vielen Lebewesen ergangen. Und sie sind ihr Lebtag nie wieder lebend aus dem Moor herausgelangt. O、oh、je, meine arme Mama! O、oh、je, meine ärmste Schwiegermama! Auch ich als Kastellan möchte den Majestäten mein untertänigstes Beileid für den teuren Verlust aussprechen und zugleich dem Hiobsboten einen Becher von dem bereitgehaltenen Willkommenstrank kredenzen. Auf euer hohes Wohl, Majestäten und Leute!、Hui! Hoppla! Ihr Streitgeist hat mir den Becher aus der Hand entwunden! Verflix noch mal! Musst du immerzu Unfug treiben, Hui-Bu! Grolle nicht, lieber Julius. Von euch allen ist mir der Schrecken am meisten in die Glieder gefahren, so dass ich am ehesten der Stärkung bedurfte. Schon gut, doch für die Stärkung l a s s d i r schleunigst etwas Geistreiches einfallen. Wir dürfen meine Mama nicht verderben lassen. Jedoch, das Moor ist unergründlich, falls mir als Kastellan der Hinweis erlaubt wäre. Und wenn uns der Sumpf verschlingen sollte, wir m ü s s e n die Teure erretten, mein Bester. Ja, Julius, ich werde diesem scheinheiligen Irrlicht heimleuchten, dass es v e r l ä s c h t und verglimmt. Merkt auf, im Hui enteile ich als weißer Abt den Burgberg hinab. Hui-buu! Hui-bu! Hui Hui Meine Güte, Hui-bus Leib saust so rasend von dannen, dass sein、er、abnehmbarer Kopf hin und her pendelt. Und nun hat er ihn sogar verloren in der Eile. Voran sputen wir uns auch, denn wie ich unser Schlossgespenst kenne, wird ihn gewiss ein Malheur ereilen. Darauf möchte ich meinen Schlüsselbund verwenden, Majestät. Halt nicht so hastig, Huibu! Lauf nicht kopflos in dein Missgeschick, guter Geist! Oh, Leute und Majestäten! Hätte ich mich nur nie auf diese nächtliche Kutschpartie begeben! Rufend und winkend liefen die aufgeregten Schlossbewohner mit dem Leibkutscher hinter dem vorausstiebenden Geisterleib den Burgberg hinab ins Tal und über den schwankenden Boden in das unendliche, unwegsame Moor. <lacht> Gib Acht, wo wir hinlaufen. In diesem Sumpf gluckst und gluckert es wie in einem Teerkessel. Dazu die vielen knorrigen Weiden ringsum. Sie blicken uns an, als wären sie lebende u n h e l t e Und über allem liegt ein dicker, dichter Moornebel, den kein Auge zu durchdringen vermag. Auch meiner Wenigkeit läuft ein eiskalter Schauer über den Rücken, wie ich erschaudert bemerken muss. Julius, lasst euch! Da erscheint das misswillige Irrlicht. Wahrhaftig. Es schwebt mit einem Feuerschweif heran und schwillt wie ein Vollmond an. Irre, irre, v e r i r r e Wie fürchterlich fahl es schimmert! Bei meinem Barte, mir sträuben sich die Haare. Aber wo das Licht ist, wird auch meine Mama und ihre Kutsche nicht fern sein. Nee, ich, ich bitte um Vorsicht, damit uns das Geflimmer nicht ebenso ins Verderben lockt. Seid unbesorgt, Julius. Solange ich bei euch weile, seid ihr wohlbehütet. Doch du bist noch immer kopflos. Und dein Haupt spukt irgendwo weit hinter uns herum. a c h wozu brauchen wir meinen Kopf? Mein Geist wird auch ohne ihn diese zwielichtige Funsel derart verwirren, dass sie sich selbst nicht wiederfindet. Na, Hauptsache, wir finden irgendwann aus dem Sumpf heraus, Hoibu. Selbst m u r m e l n Julius. Schaut her, wie ich dem Irrwitz das Licht auspuste! Versuch! Versuch! Was ist das? Heilige r Bimbam-Schlamassel. Hui-Bu ist in ein Moorloch geplumpst. Ja, das kommt von der kopflosen Geisterei, wenn mir dieser Vorwurf nicht verübelt wird. v e r s t a r k t euch eure weisen Sprüche, u n d befreit mich lieber aus dem Sumpf, b a、ja. ja, ja, Wie sollten wir das vermögen? Meine Wenigkeit versagt selber unaufhaltsam. Mir geht es genauso schlecht, Julius. Sag c h er, Not. Auch meiner Majestät steht der Morast bereits bis zum königlichen Wams. Oh, Leute und Majestäten, hätte ich mich nur nie auf diese unheilvolle Kutschpartie begeben. Nun, wenn ihr mir nicht beistehen könnt, muss ich es tun. Juli. u s Na, da sind wir aber gespannt, alter Freund. Ja, Harthaus, schon nahe ich Geisterhaupt und rufe dich, wo bist du, mein Geisterleib? Und erfasse dich, mein Haupt, auf das du mich aus dem p o o l holst. Wir, wir, wir, w r i r w i o b a c h t Huibu, <lacht> über dir gaukelt das Irrlicht wie ein Glühwurm herum. Verglühen und verglimmen soll es. Es umflackert mich so geschwind, dass ich ihm kaum mit meinen Schielern zu folgen vermag. Um Himmels Willen. Hui b u s Augen verfolgen das Licht so fix im Kreis herum, dass der Geplagte völlig verdreht wird. Ja, Schock, Schwirrnot. Unser Wirrkopf dreht sich wie ein Korkenzieher immer mehr ins Moor hinein. Gleich schlägt es über ihn zusammen. Und mit ihm wird auch unser Schicksal besiegelt sein, was ich als Kastellan beklagen muss. Wie? Verwirre. <lacht>、ah, <lacht> noch habe ich nicht ausgespukt. Und nun, Mero,、oh, flimmert der Unheilstifter andersherum. Majestäten und Leute. Jetzt dreht sich Ihr Gespenst wieder aus dem Moor heraus. Ue, <lacht> wo? Ist mein Geist wieder oben auf und zückt als purpurroter Rächer das Beil. Nein, mäßige dich. Das gibt ein Fiasko, Ruibo. Zu spät, Majestät. Das purpurrote Fiasko nimmt seinen Lauf. Du, aus eins werden zwei geschwirrt. Aus zwei, drei verwirrt. Aus der Hand allemal. Du, Ohne Zorn. <lacht> Verfehmte Furien! Ich habe nur ganz sachte meine Axt geschwungen und das Flirrlicht zerteilt sich in unzählige Gelichter. Wie unheimlich! Es werden d e r e mehr und mehr. Sie verwandeln sich in leuchtende s c h ä m e n und ihre Glimmerarme greifen nach Huibu und werfen ihn sich gegenseitig zu. Ah! Ah! Julius, Julius, verbiete ihnen so garstig mit mir umzuspringen. Warum z w a n g s t du es ihnen nicht mit gleicher Münze heim, geistreiches Schlossgespenst? Da, wie sollte ich denn, Julius? Dieses Gekarra,、ah, dieses g e w a h dieses g e w a h dieses,、g ah, dieses Gelichter wirbelt mich unbarmherzig durcheinander. Heiliges、ah, ah, ah. Kanonenrohr, e sie ergreifen auch uns.、Und ja. ハハハハハ Oh, Unsinn! Das war mein königlicher Bauch. Bei meiner Treu, e diese Undurchsichtigkeit will mir gar nicht behagen. Und meine Majestät erzittert vor dem Ungewissen, das uns umlauert. Und der Kutscher durch den undurchdringlichen Nebel, bis sich alle auf einer einsamen Moorinsel wiederfanden. Lamento über Lamento. Julius c o n s t a n c i a Castellan, in dem Dunstgewölk wusste ich gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch vorhanden bin oder ob ich mich selbst in nichts aufgelöst habe. Zum Henker, h u i b u Denkst du, wir sind ungeschoren davongekommen? Mein hoheitsvoller Bauch ist völlig aus der Fassung. Mein prinzessliches Gewand ist gänzlich zerschlissen. Und von meiner Peitsche ist die Spitze abgebrochen. Oh, hätte ich mich nie auf diese nächtliche Kutschpartie begeben. Auch meine Wenigkeit ist arg mitgenommen, wie ich vermelden möchte. Ja, aber alles Verweilen führt uns nicht zum Ziel. Drum verrate uns gefälligst, wohin wir uns nun wenden sollen, Huibu. Gemach, gemach, Julius, ich brüte bereits vor mich hin. Wie lobenswert von dir. Ja, mich wundert bloß, dass sich weit und breit kein Irrlicht mehr zeigt. Rui, h u Huhu! Ich habe sie samt und sonders ausgeblasen und verlöscht, Konstanz, ja. Anscheinend. Na, bei meiner Krone vor uns spaltet sich plötzlich die Erde. Große Güte! Aus dem Erdinnern taucht ein glänzendes Schloss auf. Seine Zinnen ragen bis in den Himmel und aus den Fenstern strahlen festliche Kerzen. Welch prunkvoller Anblick! Das mächtige Tor steht sperrangelweit offen. Aber drinnen im Schloss herrscht Totenstille. Falls man mich als Kastellan befragt, würde ich empfehlen, sich schnellstens zu entfernen, Majestät. Schnickschnack! Ich.、Äh, Ich werde mal anklopfen. <stönen> Hallo? Wo bleibt der Schloss, Herr? König Julius der 111. Er bittet Einlass. Tretet ein! Die Tafel ist gedeckt! Hü -hü. Die g e w ä n d e r liegen bereit! Wir、oh, werden erwartet, Konstantia. Ja, seltsam. Die Einladung ertönte aus dem Nichts. Auch meine Wenigkeit vermag nirgends eine Menschenseele zu entdecken und möchte dero Hoheit nochmals untertänigst vor dem Eintritt gewarnt haben. Ach, was frisch gewagt ist, halb gewonnen. Vorwärts. Treten wir ein. Das eine prächtige Halle. Ringsum funkelt es wie lauter Edelsteine. Und in der Mitte erhebt sich eine gedeckte Tafel mit köstlichen Speisen. Bei allem, was spukt, die kommen mir gerade zu Pass. Ich verspüre geisterhaften Hunger. Vortrefflich. Langen wir zu und stärken uns, bevor wir weiter auf die Schwiegermama-Suche gehen. Oh, fein. Das wird ein leckerer Schmaus. a l s o meine、ja. Wenigkeit vermag keinen Bissen anzurühren.、Mhm. Mhm. j、ja. u l i u s Sieh mal,、mhm. immer wenn ich mir ein Stück Kuchen nehme, wächst die Torte wieder nach. Ja, und wenn ich einen Becher leere, füllt er sich sofort wieder auf. Ja. So viel ich auch von dem Braten verschlinge, er wird ständig kolossaler. In der Tat, Eure Majestät, das g e m ä u e r ist nicht geheuer. Ivo, fortan brauchen wir nie mehr zu darben, Julius. Diesmal hat unser n i m m e r s a t t ausnahmsweise recht. Denn zu allem Überfluss liegen dort so kostbare Gewänder, wie sie meine Hoheit n i n zuvor getragen、oh, hat.、Oh, oh、Aber wer weiß, ob nicht alles bloß ein Trugbild ist und welch Unheil sich hinter den Wohltaten v e r b i r g t n a c h Kastellan, Sie sind ein Miesmacher. Mit dieser funkelnden Krone fühle ich mich noch majestätischer gekrönt als bisher. Und diese r o bekleidet mich doch wirklich herrlich. Sogar eine neue Kutscherpeitsche habe ich entdeckt. Mit ihr werde ich meine Rösser noch flinker antreiben. Nein, Julius, was ist das? Was geschieht mit mir? Die hässliche Robe klebt auf einmal wie Klettenfest. s c h a p e a l o t Konstanz, ja, ich, ich kann diese scheußliche Krone nicht mehr absetzen. Leute und Majestät! e n Ich werde die grässliche Peitsche nicht mehr los. Oh, oh, hätte ich mich nur nie auf die nächtliche Kutschpartie begeben.、Oh, oh, oh. Schock, schwere Not, wir sind verhext. Das Schloss gehört dem Satan. Sehr wohl. Zu meinem Bedauern muss ich Eurer Majestät b e i f l i c h t e n Jedoch, ich hatte vorher gewarnt. Julius, hadert nicht mit eurem Geschick. Sobald wir wieder auf unserem Schloss weilen, werde ich euch von a n eurem Ballast zu befreien wissen. Aber wann werden wir Burg Agier wiedersehen? Oh je, oh weh, oh je, Mini. n a r t niemand, um mich zu erlösen. s c t Da klagt jemand. Pst. s Die Klage klang nach meiner geliebten Mama. Und meiner teuren Schwiegermama. Julius Schwiegersohn und s c h l o s s k a s t e l l a n befreit mich. Hoppla, hier befindet sich eine verschlossene Pforte. g e w i s schmachtet dahinter die Gesuchte. Ah, nicht mehr lange! Ein Satz und ich husche durch die Pforte! Ui, ui! Das ist d o c glücklich anzuschauen. Zum Donnerkeil, Huibu, lass den Spektakel und öffne uns, damit wir auch hineingelangen. Ach, Mama, wie bin ich froh, dass wir dich gefunden haben. Mein Konstanz, ihr Kind. Ich dachte, ihr kämet nimmer mehr. Alle Wetter, was ist dir widerfahren, Schwiegermama? Du flimmerst ja selber schon wie ein halbes Irrlicht. Majestät und Leute! Wir alle beginnen allmählich so zu schimmern. v e r d ü c k t e r Spuk. Sogar mein Geist bleibt von dem Übel nicht verschont. Kein Zweifel. Wir werden allesamt zu Irrlichtern. Außer meiner Wenigkeit, die nichts von den tückischen Verlockungen angerührt hat. Gift und Galle. Die Pest soll die lästerlichen Irrwische holen. Wenn sie mir wiederum erscheinen, werde ich ihnen Zunder geben, dass sie keinen Funken mehr stieben. Was soll die Prallerei, Huibu? Schaff uns lieber aus diesen Pechgewändern und dem Moorschloss heraus. Dies ist leichter gefordert als vollbracht, Julius. Gegen solche Irrlist hilft bloß Geisterei. Julius, hör doch das dunkle Gemurmel. Wenn ich mich nicht täusche, kommt es von dort drüben, Majestät. Tatsächlich, da befindet sich noch eine Tür. Auf! Lasst uns hindurchschweben und nachforschen, was es dort zu murmeln gibt. Äh, äh, falls man mich befragt, würde ich vorschlagen, vorher durch das Schlüsselloch zu blicken, um weiteres Ungemach zu verhüten. Ein ausgezeichneter Vorschlag, mein Bester. Meine Majestät wird einen Blick riskieren. Julius, lass mich statt deiner hindurchblicken. Ich habe den schärferen Schlüssellochblick. Bei allen bösen Geistern. Ich sehe etwas Dreuendes. Heiliger Einfall, du schlotterst ja wie Espenlaub, guter Geist. Ich, ich traue mich auch überhaupt nicht auszuflüstern. Jenseits der Pforte ruht auf einer glutroten Säule eine kugelrunde Feuerkugel. Und rundherum tanzen unzählige l i c h t e r s u p p l e t jetzt hat sie meine Majestät auch entdeckt. Sie gleichen verglimmenden Filibussen. Doch jedes Mal, wenn sie sich vor der flammenden Kugel verneigen, entzünden sie sich zu neuem lodernden Lichtern. a c h w i e s Wie schrecklich, Mama. Ach, wie schreckensvoll. Konstanz, ihr Kind. Oh, hätten wir uns niemals auf diese nächtliche Kutschpartie begeben, Leute und Majestät! Julius, lasst euch nicht ins Boxhorn hetzen! Mir kommt soeben ein toller Geistesblitz! So tummel dich ein bisschen fix, alter Freund! Jaha! h u i b u o Entweicht, ihr Gefunzel! a t h h e Heilige r Schrohsack! Unser Schlossgespenst faucht durch das Schlüsselloch mitten u n die Gebirgtänzer und verschluckt ihre kugelrunde Feuerkugel. Schon kommt er in einem Funkenschwall zurückgefaucht. Und sein eigener Leib. Es strahlt wie ein glühender Leuchtkörper. Heiß, heißer, heißer, aber heißer sind. Ich glühe, ich g l ü h e feurige Flamme. Angesichts unseres Feuerschluckers vermag ich allein die Hände zu ringen, Majestät. Verfluchtes Horridor. Julius, haltet mich Maulaffen feil. s p r i n g t in die Kutsche, d a r w e i l ich mich auf den Bock schwinge. Hey und wo? Da geht das v e r s t ä n l i c h e k u t s c h p a t e r Blumen Sie e n t w i n n e t Blühen Sie entfliehen. Blöschen Sie entflöschen. Sputet dich, Huibu, sonst holt uns das Gelichter da ein. Obendrein verfinstert sich das ganze Schloss. Oh, oh, oh, oh, und wir rattern und rollen durch düstere Säle. o、oh, bei meiner Treu! Mir dröhnt es wie lauter Böllerschüsse in den Ohren. Heiliges Kanonenrohr. Das Schloss ist verschwunden. Und stattdessen rasen wir nun durch eine riesige Baumhöhle. Oh, ja. Leute und Majestäten, über uns erhebt sich urplötzlich eine hohe. Hohle Trauerweide! Kreuz und quer r a t e r t e und rollte die Geisterkutsche durch das verzweigte Wurzelwerk der Trauerweide, bis seine Majestät wütend ausrief: hey, was soll denn der Humbukui-Wo? Gibt es denn nirgends einen Ausweg aus diesem Trauerweidenlabyrinth? Eile mit Weile, Julius! Ich hatte ihn bloß in der h a s t verpasst! So sollen wir bis zum Nimmerleinstag hier herumkutschieren? Verzagt nicht, Konstantia. In der Ferne erstrahlen bereits die Sterne. Und i t z o haben wir den traurigen Ort verlassen. Ich werde v e r r ü c k t Da schwebt unser Leuchtgeist voraus, um den Rössern den rechten Weg und Steg zu weisen. Leute und Majestät, hätten wir uns nur nie auf diese nächtliche Kutschpartie begeben. Aber um das Schreckensmaß voll zu machen. Hocken hinter uns auf der Wagenachse all die entsetzlichen Irrlichter und fahren Huckepack mit. Indes、äh, sie werden zusehends blasser und bleicher und schrumpfen unaufhaltsam zu einem einzigen Licht zusammen, wie ich mit Freuden bemerken darf, Majestät. Verschwirrt e s g e Brumm, verirrt w i r v e r s t u m m e n verwirrt e s s Mysterium. Julius! Begrabt eure Hoffnungen. Voraus weitet sich das unwegsame Moor. Du bist mir ein geistreiches Gespenst. Also, wenn wir so weit gekommen sind, werden wir doch auch noch dieses Hindernis bezwingen. Auch meine Wenigkeit erlaubt sich, hierfür laut Mut auszurufen. Sei's drum! h ü h ihr Geistergeule! Wir brausen über den undurchdringlichen Sumpf! w e e w Jus, geschafft! Der Spuk ist vollbracht! Wir stehen wieder vor Schlossburgeck! Alles schön und gut, aber betrachte uns, Huibu! Von meiner funkelnagelneuen Krone ist bloß ein Weidenkranz übrig geblieben! Meine herrliche Robe besteht aus lauter Schilfblättern! Und meine Kutscherpeitsche ist eine abgebrochene Rute! Pfui, Schmetterling! Sogar mein eingeheimster Braten hat sich in einen vertrockneten Morastbrocken verwandelt. Und dazu umgibt die Leidtragenden noch immer jener unheilvolle Schimmerschein, wie ich bedauerlicherweise feststellen muss, Majestät. Versprüht, verglüht, verglimmt, hie. Herrje, was sehe ich? Zu unseren Füßen windet sich winselnd das letzte Irrlicht. Und Schwefel drauf Schwefel Ich werde ihm jeden Funken austreiben und es zerstampfen, dass es zischend verlascht! Bei meiner Treu Majestät gebieten Sie Einhalt! Denn wenn wir diesen Irrwitz aus seinem Bann gerissen haben, könnte man doch von ihm jeden Besitz und auch die flimmerlosen Gestalten zurückfordern! w a s zögerst und zauderst du? Widerwärtiges Gefunde! Wie e n i r r t Entwirrt, entschwirrt i h Bei meiner Krone. Ach, endlich sind wir wieder so wohlgekleidet und gestaltet wie bisher. Ja, so gefallen wir uns viel besser. Doch das Irrlicht hat sich Pullus verflüchtet, Konstanz, ihr Kind. Wie wahr, Julius? Fortan wird es jedweden Reisenden verschonen. Trotzdem. Wäre mir lieber gewesen, wir hätten uns nie auf diese abenteuerliche Kutschpartie begeben. Leute und Majestäten. Und mir wäre lieber, wir würden Izu den Willkommenstrank genießen, denn in mir verspüre ich noch immer die vertrackte Feuerkugel. Wohlan. Walten Sie Ihres Amtes k a s t e l l a n Stets zu Diensten, Eure Majestät. Valerie Victoria, vergnügte Mitternacht, Julius. Vergesst die vergangenen Misslichkeiten und hebt die Humpen. Denn ich bleibe auch für dahin euer Freund, das einzige behördlich zugelassene Schlossgespenst auf b u r g e c k mit einer rostigen Rasselkette. Hui-woo! Hui-woo!